Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 33. adásában, megtaláltóak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcastkukacgmail.com-ra, vagy csatl csatlakozhattok a discord szerverünkhöz is. A mai adásban a Hammer and the Stake nevű játék kibeszélése fogunk foglalkozni, ugyanis múlt héten kipróbáltuk, és ennek a gameplay-ét azt hiszem már fel is töltöttük. Szóval erről fogunk beszélgetni, és üdvözlöm a körünkben Szöcsit, How? Márkot, Sziasztok és a Mateit hello és én is itt vagyok Rihárd Sziasztok mi a helyzet? Rihárd én? Egész. egész jól vagyok ezen és most akkor Rihárd hogy én hogy vagyok? Igen uh -huh. jól mit ízítok? Én bort én végül helyes én egy jó Jankó Dániát? nem Balantines. Na, és te métei? bortisok. Milyen bortiszol métei? Édes, édes bor. Héred, édes illetve. Na jó, én is is az Akkor tudott tudod, tehát azért ah. a drágát is nem is olcsó. Figyelj, a... van egy tuti tippem. Az aldiban, ban hogyha jársz, van a... Valami Afrika, valami zsiráff rajta. Ezer forintért árulják hát, mindig, és az geció, Az kurva jó. Kérlek a termék megjelölést anyagoljuk. De... Ez, ez, ja, ez szponzorált videó. Igen. Ez a a ma este a, Majd ma este a az Aldi. Az a, Aldi. Az Afrikaból. A legjobb árak. A, legjobb, a legjobb. legjobb árak. Na jó. Srácok, mi ez a The Hammer and the e És hol találtunk rá? Mi alapján próbáltuk próbáltok ki? Tudnátok erről? Valami fejvilegesítést adni a kedves nézőinknek? Szerintem a játékos Facebook csoportban találtam rá, valaki, valaki linkelte, hogy Kickstarteren elindult ez a, ez a kis projekt, és azért is érdekes, mert ez egy amerikai, amerikai projekt, de egyébként pedig nagyjából a Magyarország a Magyarországot dolgozza fel, és emiatt egészen érdekes, érdekes nekik érkezett rögtön. És akkor mi vagy kickstarter és erre ezért be kellett, tehát támogatni kellett a projektet is, te támogattad is, vagy te is támogattad, csi? Én támogattam, Márk nem támogattam. Jó, Márk nem támogatta. Én nem. Én ezt ráhagytam. Bebételt engem. Betámogattam, mert azt hittem, hogy Márk is támogatta, és utána nem akartam érzé lenni. De hogyha tudod, hogy Márk nem támogatja, akkor támogattad volna? Lehet. Érdeket, mert az írója vagy a készítője részben Chris Gunning, aki a Delta Green-ben is jó, uh -huh. jó erősen benne volt. Uh -huh. És ugye mi nagyon szeretjük a Delta Green-t, ugye? Nagyon, igen, nagyon. Állján. És akkor ez sikeres lett ez a kampány, és most már nem lehet bekelni szerintem, nem lehet támogatni, viszont mikor jön ki a szabálykönyv? Ó, uh, az jó kérdés. Szerintem nincsen el a konkrét dátum, de mindjárt megnézem a Kickstart-et vagy mit ír. Valami tuti van, de most volt egy ilyen béta, vagy nem is tudom, egy beta. egészen előre változat egy uh -huh. ilyen playtest, playtest kiadás, amit kiküldtek ugye. És akkor őknek, ezáltal a ez váltam is, ő pedig nem, nem riadt vissza a feladattól, és a a kezébe vette. Te hát hát elvállaltad te mocsok, és utána én meg... Nem elvállaltam, igen. Elég sok mindent közben jött az életben, ezért nem voltam rá képes. Igen, mert már ez ilyen valós élet uralkodó lett az elmúlt időszakban is. Ja, tegyelje magát. <síns> szóval azt akartam még kérdezni, hogyha esetleg a nézőink vagy a hallgatóink azok érdeklődnek, akkor szerintem kövessék a Kickstarter-t és ott talán lesznek frissítések, hogy mikor jelenik meg a játék, meg nem tudom, lesz -e pu public beta, public playtest, meg ilyesmi, szóval mindenképpen érdemes, és akkor ennyit hmm. szerintem a izé, Publicja vagy ez a playtest volt szerintem, a playtest playtest. Mm -hmm. Szerintem is. De nem mondtuk egyébként, hogy mi az egészen pontosan. A... Egész érdekes szerintem a koncepció, vagy úgy, úgy megragadott maga a kép is, ami fogadt Kickstarteren, en meg mm. az elgondolás, hogy 1921-ben játszódik a játék, és Dracula felzámadt, és kb. trianon után úgy gondolta, hogy ez így nem állapot, hogy mi történik itt a világban, és az emberek ilyen individuumok akarnak lenni, meg jókokat találnak ki, meg mérjenik, ez a szocializmus nevű dolog, és azt mondta, hogy fag no, és fogta, és a kb. Romániát meg Magyarországból egy personál csinált, és behozta a feudalizmus, mindenhol vámpírok vannak, elnyomás, és a játékban szocialistának hívek őket, egy kicsit, kicsit kommunista beütés is van a dolognak, karakterekkel kell harcolni a rendszer ellen. A fasiszta vámpírok ellen. Ilyen. A leírás azt mondja, igen, a kelet-európai szocialisták a zsarnok, az ellen küzdenek. Ja. És ez egy szerepjáték? Ez egy te szerepjáték. Hm. Jól ezek nem játszanod. Ezt a töltélemben tanították egyébként, hogy, hogy ez, ez valóban így volt. Igen, hiszorik... Hiszorik... Historically anchored. Yeah. Igen. Ez a piaszat history, ne szokott megni. Hát, után! Én hát, fél hát, után ez fér megy! Fél után! Vajon Drákula tényleg fasiszta diktátor volt a nagy Magyarország? Na, hogy az a durva, hogy maradjon verünk a reklám után, hogy megkütt. Nyilván most lelövöm a poént, de tehát hogy ez, ez így, ez megy, tehát hogy... hogy... Hitler a hold túlo túloldalán él, és akkor évvel után ez megy, vas meg a fiaszat, hiszen. Nem hát, olyan minőségi, mint egy egy, nulla egy podcast, még? Ha, hát ha, ha. a, nem a baj, grafika baj, jobb, gondolkodtak. A grafika jobb, a historic az, az kell, hogy. <laughs> ah. ilyen, Na, ilyen sok piramis, nem, nem tudom hány animátor aki ilyen rémálma, hogy repülő piramisokat kell animálni. <gül> és nem elégnek szerintem, mert van aki elvállalja. Na csinálok egy intro-ot következnek, amiben repülő piramisok vannak. <gül> és <köszönjük, gül> konfirmálva? Azt mondok? Szerintem van. Na jó, és ö, azt hiszem, hogy elküldte nekünk a, a könyvet, és miután elolvastátok, hogy megnézitek, ki mit várt tőle ö, kezdetben. Uh. Nagyon jó, nagyon, ne, nagyon nehéz megmondani, hogy mit vártunk ettől. Egyrészt nagyon érdekes a setting, azt, azt, azt tudja, és ezért azt reméltem, hogy valami, ha játszunk, akkor ezt, ezt a settinget nagyon jól meg tudja majd ragadni a mesélő. Uh -huh. Ez volt az egyik. A másik pedig, pedig ilyen őszinte érdeklődés, hogy mégis merre fogja venni az irányt a, a, a kaland mi lesz a felcsapás, mi lesz, lesz az irány. Egyébként nekem is nagyjából ez volt, hogy szerintem olyan szerepjátékkal nem nagyon játszottam, ami Magyarországon játszódik, azt hiszem egy vagy kettő shadow t játszottam így életemben is, és kicsit érdekelt a dolog, hogy milyen lehet Magyarországon játszani, és ez főleg 1920 vagy nem tudom hasonló, az, az meg érdekes volt. és Szóval én izgatott voltam, mivel hogy ilyen settingben még nem játszottam. Nekem még nem csak a szettünk, hanem maga a kor is olyan érdekes. Tehát ez a tipikusan az a. 1920-évek ez ilyen nagy átmenetekkora volt a történelemben is már az is. Tehát, hogy ez a már majdnem modern világ, és még belerakni egy ilyen Dark Fantasy, teljesen érdekes koncepciónak találtam. Meg az, hogy én azt nem tudtam, hogy magába a játéktechnikára mit tudunk számítani. Tehát hm. hogy. Nagyon egyedit akartak belerakni, és azt nem... Azzal kapcsolatban nekem fenntartásaim voltak, amikor először néztem. Amikor csak olvasgattunk utána. Akkor még nem jött meg az anyag. De... Euh, igazából nekem maga a setting is egy kellemes csalódás volt. Azt hittem elbagaterizálják nagyon, vagy így nagyon... Ilyen um... lett. Igen, igen. De... Úgy érzem, hogy nem. Bár annyira lore nem nagyon tudtam teljesen elmélyedni. Amíg nincs olyan, nem akarok nagyon olyat mondani, de Lorbor nincsen kifejezetten sok még a playtestben, de szerintem ugye ez egy jócskán meg fog nőni majd, ha megvan a végleges kiadás. Már nem az. Már azért Igen, playtesthez képest elég. Hát ahhoz képest elég, sok csak azt mondom, hogy szerintem a végleges benné jóval több lesz. Hát. Mondjuk a nagyon nem mostam át nagyon részletesen, de azokról ugye mindegyiknek van egy két oldal az például meg. Történem, és azért ki van fejtve, évenként van pár sor mindenhez írva, sőt, éven belül is, ugye, egy hónapokra nagyobb események ki vannak pontogatva meg ugye, a városokban. El... Amúgy logikus, mivel játéktechnikailag egy kicsit bern az egész, szerintem, de nem is arra van kitalálva, ezért van jel. több Blő-or. Mi, hogy mit mondtál játéktechnikára? Hogy Hogy.. Te minimálisabb a játék ja, Tehát ja. sokkal több hely van a is, és ezt ők meg is tették, szerintem, tehát, hogy bele is raktak elég dolgot. Meg az egésznek, nem ilyen hozzá a csörgős van az egész játéknak, hogy nem, egyáltalán nem az a basic rpg és delta green-es, scale hangulatam, hogy van armin skill, meg mindenhez százalék, hogy mit kell dobni, hogy kell dobni, hanem annál jóval light a ilyen root slide az egész. Oh. Ahogy én meg is, mert amikor esnek átlapoztam, amúgy elég nehéz volt felfogni, hogy mi történik, de az a saját ADHD-m, vagy nem tudom, hogy... Így <gül> hamar beleuntam, meg nem értettem, hogy mi történik, meg összezavarodtam. Na, de érted ez a, ez a... csak a körítés egyébként hozzá tart az oldalok. tehát hogy... hogy... Alapvetően ugye ez nem magyaroknak lett kitalálva szerintem, és az, hogy, hogy mit, mit tudom én, mi elolvastok és akkor, de, tehát hogy nekünk valóban valami benyomásunk, hogy milyen lehetett akkor itt Magyarországon. Jó, nyilván nem ugyanaz, meg hasonló csak. Tehát a magyar lét az azért bennünk van. Szerintem. Ja, hát azért, azért talán az, az, az, az utolsó évek amúgy is ilyen, tehát nekem, az én számomra ilyen kicsit ilyen szürközóna, hogy azért nagyon sok minden történt, nagyon sok, történelmi meghatározó dolog, és most nem csak például Magyarország nagy sebíret Janon témára gondolok, hanem ott, ott az sok történelmi változás történt. És így Igen. nem van rendesen ez oktatva az iskolában, mert, mert még, még. Mindig nincsen, úgymond let le szögezve, hogy akkor, amik történtek, az mi volt? Jó, mi volt rossz, mert hogy de sok politikai dolog onnan errözteti magát, és no. nem merik azt mondani, hogy a, ez volt a -e tökéletesen jó, vagy még nem tisztult le, pedig már száz évvel volt. Pont ez, ez is ez volt nekem így a settingben, nagyon érdekes, nem tudom, hogy a Hearts of Iron megvan, tehát ez a harvizeség. Tehát, hogy így ha belegondolsz amúgy, hogyha csak abban a helyzetben, hogy mennyi minden új dolog került kipróbálásra, új politika, ja. ami ma, már így rögzültek, vagy kiírtottak. De tehát hogy nagyon sokan próbálkoztak érdekes dolgokkal. Épp ezért kicsit én attól tartottam, hogy túl lesz politizálva, de nem. Csak igazából ennek a kornak a sajátja, hogy igen, ez egy ilyen kor volt. Ja. Most ha izé jut eszembe például a Peaky Blinders, tehát hogy ott is az a, az a sorozat, hogy egy városban milyen radikális irányzatok tudnak lenni, hogy ezek, tehát hogy még nem haltak meg azok a politikai felfogások, mint az anarchizmus, kommunizmus, fasizmus, ezek még mind uh, ilyen uh, mind reális elképzelés volt, hogy hogy képzeljük el a jövőt, hogy mi alapján fogják élni az emberek az életüket. Ez. És azt, hogy hogy ezt is egy kicsit belerakít, hogy nem politizálja túl, az a plusz fantazie elemmel, meg sokat veszít az éléből, úgymond a setting, de szerintem pont ettől lesz fun. Az egyébként értek, Egyet értekezz el. Én azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy amikor ezt láttam, hogy lesz ez, mert ez egy amerikai produktum, én tökéletesen nem számítottam arra, hogy ez egy, ennyire jól el fogja találni azt, amit így, ugye azt, amit talán akkor lehetett. Ugye, nekik, ugye beszéltük, hogy nem annyira, nem annyira sokat tanultunk mondjuk erről a korszakról, meg így inkább csak ilyen ilyen meg így valamit tudunk róla. De úgy gondoltam, hogy én mondjuk magyarként azért csak közelebb, vagy így, nem is tudom, csak jobban látom, hogy mi lehetett száz évvel ezelőtt Te Magyarországon. Tehát Igen, mint az, hogy valaki Amerikából ezt hogyan láthatta, és arra számítottam, hogy ilyen nagyon el nagyon eltéved, eltéved lesz ez az, ja, az ide, hogy ilyen, ilyen blank Európaiak vagyunk, és akkor jössze a így, minden mindent. Igen, de e e viszont ezzel szemben nagyon, nagyon részletesen belement, úgy én úgy vettem észre. Tökre tanulmányozta a készítője ezt az egészet, és, és jól felépítette. Igen. Ja, Tugá szerintem is, én... rengeteg energia bele van fektetve, ja, és... Mert... és jól meg van csinálva. Ja. Mm -hmm. az Amerika 20 évei az a virágkor volt. A Roaring Twenties. Ja, ja. Egy olyan elképzelésből, hogy Európa meg romolban, ugye? Ja. Teljes mértékben, Igen. mindenhol. Tehát... <gül> és az csak hozzáadom, te pont jókor rakták be ezt a, ezt a drakulás vége, az apokalipszis szenáriót, vagy ezt a full, depresszív, minden rossz, mert máskor elég nem mindig ha azt nézzük. Igen. Kíváncsi nem, nem, nem a tipikus horror, vagy nem is tudom, milyen vámpíros, Pulp dolog maga a szettén, ahogy elsőnek néze, hanem annál jóval sötétebb, amikor hogy tényleg borzasztó nagy elnyomás van, meg így itt terrorba vannak a népek és ő reggél a feudalizmusba. Hmm. Hát ez a kalatóban nem kiderül. Igen visszazonnunk a feudalizmusba úgy, hogy a feudalizmus egy elfogadott államforma volt még úgy három évvel korábbi. Érted? Tehát, hogy még királyságok ja. harca, érted, az első világháború az királyi családok harca volt körülbelül. Igen, igen, de azért hogy a polgárság az így megszűnik, és így elítérrendő dolog a középosztály, meg hasonlók, nem, hogy igazából van az arisztokrácia, meg van a az aljanép, akinek az a dolga, hogy kitermelje az alatt alisztokráciának a pénzét, és így, így ennyi. Na, igen. De épp ez az, hogy pont egy tökéletes korszak, amikor elég sok minden megtörténhet. Ja. És mik voltak az első beny benyomásaitok, mikor ugye elolvastad szépen a könyvet is, tehát azután igazából, nekem talán a legelső ugye így fontosabb a karakteralkotás volt, hogy tehát az sincs túl bonyolítva igazából, van három fajta statort, meg tudsz ilyen-olyan mozgalmakhoz csatlakozni, és szerintem amúgy tök egyszerű volt, és tök, tehát az végül is, hogy tehát sorálkoztam rajta, hogy miért ilyen egyszerű a karakteralkotás, viszont alapjába véve szerintem az, hogy miután játszottunk, megértettem, hogy ezért ilyen egyszerű, mert ilyen a szabályrendszer rendszer hozzá is, és szerintem ez egy tök nagy, tök nagy pozitívum volt. És tudod, a karakteredet is személyiségre alkotni meg hasonló, mint ez, ez a pástrattal szerintem. Szerintem ezt eltalálták. Nekem engem mindig aggaszt, amikor nem látok kasztokat. Nem tudom. Nekem ez volt az első. Tehát ilyen kasztok, ez a nagyon open rendszer, de igazából itt működik, mert nincs rá annyira nagy szükség. Igen, igen. vagy ezt a pár se követeli meg, hogy legyenek kasztok, hanem tényleg a... Közösség közösség ilyeményként van a dobálás belerakva, meg a szabályok is, és így nagyon a rule of cool építem úgy a játék, hogy, hogy beszéltek meg egymás között, hogy mi történik, hogy történik, és, és, és, és random, nagyon minimális random generátornak van benne a dobálgatás. Kívül, amikor én dobálok. hogy hát, Kívül, amikor én dobálok. Hát nem, nem tudom. Egyébként a kasztók azok nem azok az hát azért sincsenek, mert nincsen van, értelme. Nem. Igen, a frakciók lesznek a kasztok, de azért sincsenek, mert nem igazán van értelme, hogy ugye a kasztok azok ugye specializációk Ilyen. valamilyen területen. Itt meg úgy nem, nincs igazán rendszer szinten értelme. Mindenki gyári dolgozó. Igazából nem. nem felt. Szerintem épp ez az, hogy nem, hanem bárki lehet a néphőse. Szerintem ez így. Pont ezt, tehát nem feltétlenül gyári dolgozók, igazából. Hát miért például Stálin? Mi? nem erre gondolok, de igazából én el tudtam képzelni egy kitaszított arisztokratát, aki ellenállt, mert hogy az olyan emberi is voltak. De épp ez az, hogy nem különk az, mert lehet, vele lehet rakni egy ilyen osztályon kívüli, tudom. Jaj, jaj. Egyébként nekem ez is volt az első karakteret, itt most és Istán nem ezzel mentem. Meg érted, a legjobban a rendszert olyanok tudják kombrasztani, akik valamilyen szinten részesei is. Mm -hmm. de... is Akik privilegizáltjai uh, privilegiz a rendszert. A rendszernek. Mm -hmm. Igen. Tehát például Ilyen a tavakat, csak Te az akartam. <laughs> <gül> Mert például én azt el tudom képzelni, hogy például aki adta nekünk a, a, a bagoly, majd ha. belemegyünk a kalandba is, hogy azt én teljesen el tudom képzelni, hogy ugye egy, ö, ő benne van, tehát egy polgár, aki jól él, aki, vala, aki elhiteti a rendszerrel, hogy ő jó tagja, érted? Csak belülről bomlasztja de, de belülről bombasztja. Hát tehát ez... is tűzzi, hogy egy ilyen mozgalomnak ugye van, aki Azért, mert hogy azért tagja a mozgalomnak, meg a, a, tette magává az ideát, mert hogy neki abból előnye lesz, és a, a szociális ranglétán felfelemegy meg van, aki idealista, és simpatikus neki maga az ötlet, és ugye, ja. Az opportunisták, vés idealisták. Igen, adott. bizony. <kül> és játék előtt mi volt a véleményetek erről a végel rendszer, végel rendszerről? Ú, nagyon fura volt nekem, vagy így, így nem tudtam hova tenni, volt bennem egy... Nagyon izgalom, hogy hú, ez, ez érdekes, és, és mit akarunk ebből kihozni. De, de nem tudtam, hova tenni, mert nem nagyon játszottunk ilyet. Ö, csak ilyeneket. hogy a, a hallgatóknak valaki el tudná mondani nagyjából, hogy mi ez? Nem kell így Rullet. pontosan, de így Rullet. nagyjából. De, de, a roulette, igaz, Há. andy Het Nagyjából úgy kell elképzelni, de a roulette egyébként az. Nagyjából is kell elképzelni, hogy ugye az alapvetés az, hogy vannak ilyen szkíjeid, meg a és a a tulajdonságot függvényében tudsz egy, a -től 12 tizenkettőg számokra fogadni, és az, az, az, az, hogy melyik számokra tehetsz, az pedig attól függ, hogy mekkora a skilled, minél nagyobb a skilled annál, többfajta számra tehetsz, ezeket rápakod, és aztán elkezd, mindenki rápakolja bizonyos ezekre a számokra, aztán elkezdődik a dobás, és hogyha bejön az a 2 d 6 dobunk, Uh, ahol a hét lesz a, a, a leggyakoribb, és akkor a 2012 az pedig a két széle. Nyilván minél kisebb az kire, annál inkább a szélére tudsz csak tenni. És uh, dobba, dob hát igazából az, a rendszer azt mondja, vagy a könyv azt mondja, hogy azt javasolják, hogy azt dobjanak ki, úgymond a, annak a főkolompása. Vagy egy cselek, cselek, cselekvésnek a főkolompása, fő igen. És akkor elkezd dobálni, és hogyha egy olyan számot dob ki, amire valaki rakott, akkor az a karakter egy úgymond és sikert ér el. Hétnél pedig a bukunk. Igen, így van erre a rendszer. amikor először olvastam nekem az hogy hú, ez jó, itt könnyű nyerni. Aztán aztán hogy igen, de éppen aztán továbból olvastam és ó. Itt nem olyan könnyű nyerni, ez a krepsz amúgy. E, a, igen, az az. A, az a játék, a kocka, hát nem tudom. Magy, hát, kocka nép. póker, nem kocka póker, mm -hmm. mi a Most nézzem a Wikipedia bejegyzést, a magyar Wikipédián úgy nevezik, hogy krepsz. Úgy... <laughs> hogy, <laughs> oké, magyar Hazard. Jó. Ja. E, nem tudom. E, mindegy, de igen, tehát ez a, a Snake Eyes, meg, tehát... E, elég gyakori kifejezés, a kígyó szemek, hogy az a legjobb dobás. De. De, de, de, de amikor néztem, mondom, jó, de hogyha nem történik semmi, akkor mi történik? Ez, ez, igen, az amúgy. Ez a nagyon fura része nekem Hü -hü. az egész rendszernek. Mert, hogy, mert ebben a rendszerben így lehet olyan, hogy olyan kocka dobás sikerül, akire senki nem tettéten. És igazából ez nagyvonalakban annyit tesz a játék technikájában, hogy halad a cselekmény, de nem történik semmi. Hát, de igen, ez olyan, mint mikor egy sima játékban fightos valaki valakivel és mind a ketten mellé üttök. És akkor ja, akkor is megy tovább a cselekmény igazából. Nagyobb a súlya, mert ugye itt mindenki egyszerre dobb, azt nem tudom, hogy De szerintem Mark mondta, hogy, hogy egyetlen egy dobás van mindenki számára. A játékosoknak, npc knek mindenkinek. Egyetlen egy dobás, és, és akkor ott egy a jelenet, hogy vagy azt írja a szabálykönyv, hogy, hogy halad tovább, de nem ad túl sok mankó, vagy támpontot ehhez, hogy, hogy most akkor melyik irányba halad. Értem, ami, mit mondotok, ugye senkinek, senkinek nincs sikere, meg senkinek nincs bal sikere, de, nem, de történik Értem. valami, és akkor normálni kéne elvileg mindenkinek, hogy akkor mi történt, hogy történt. Ehhez még minden nem volt elég tapasztaltuk, hogy így legalábbis így éreztem, hogy én szűzlányolc zavaromban voltam, hogy, hogy most mi történik, mit kéne csinálni. Csak itt ezek az ellentmondások idegesítettek, egyszerűen nem tudtam pontosan kiolvasni a sorokból, tehát mi, ha, mind, ha mindenkinek sikerül minden. Tehát az ellenfélnek is sikerül, neked is sikerül, mert én először, a először első olvasatomban azt hittem, hogy úgymond csak ránk vonatkozik ez a VGR rendszer a játékosokra. De úgy, ahogy vonatkozik az NPC-kre is. Igen. Ja. Tehát, hogy... Igen. És épp ez, ez az, amilyen... Jó, én, én úgy észleltem, hogy amúgy, hogy, pedig, hogy nem, de aztán nem néztem végülis utána, de én úgy voltam vele, hogy itt a játékosok raknak, és a hétnényelnek a az NPC-ig. Kiemeli egy mondatba, hogy minden Igen, résztvevő. Éve. Tehát ez a PC-ig, mindenki és a GM-nek minden NPC-je, aki részt vesz a cselekvésben, másra rakhat, ha Igen. szeretne. És így le lehet fedni az egészet, de ugye Ez már az eldöntjük mi körülbelül, ezt így rá, rá, tehát így a játékosokra van bízva meg. Már játékosok azt értem, akik összeültek, hogy akkor mi történik. Hm. Ez a mesélővel együtt körülbelül. Meg, én azért én azért nem, hogy ne, nekem azért lenne úgy szimpatikusabb a... Az, hogy tényleg az NPC-k nem ragnak a játékos, mindenki tesz, amennyit tesz. És itt a, a hétnél pedig ugye a győz, győ, bank rendszer, De szerintem a a szabály is amúgy, hogy akkor mindenki veszít még az NPC-k is. Aha, jó, jó, jó oké. Okay. Akkor, akkor csak ez egy elméleti elméleti selvezetés. De, de, el... de, de mond, mond igen, bocs, nem akarok. Azt akarom, akarom a... hogy, mert hogy... Ugye itt az lenne a lényeg, hogy a játékosok, az én szememben a játékosok, azok úgy, azok úgy együtt dolgoznak, egybe vannak, és ők próbálnak legyőzni valami hatalmasabbat. Uh -huh. és, hát, és hát gyakorlatilag itt ez tök jól megvalósulna, hogyha, hogyha így, így lenne, hogy a játékosok tesznek mindenfelé, elosztják, hogy melyik számra kitesz, és aztán pedig dobnak, és mindenki, mindenki figyel, az összes játékos figyel, hogy akkor most nyerünk vagy nem nyerünk, tehát együtt győznek, meg együtt vesztenek. Mert a hetes lesz, akkor, akkor bukott mindenki, a, a, aki addig nem nyert, ha pedig nem, akkor pedig mindenki izgulhat. És ez egy ilyen, a hét pedig, ugye, tehát a, amikor a rendszer nyer, az pedig tényleg a rendszer nyer, ez egy ilyen, egy ilyen arctalan valaki lesz, ami, aki minden ellenség, úgymond, és ez egy ilyen, szerintem hangulatilag tökre beleillene, de ezek szerint akkor nem így, nem így találták ki, értem. Még látom, Én... hogy végleges ez lesz. De érted. Tehát, Szöcsé, ez ellen megy, a, amit most mondtál, hogy akkor mindenki veszít a, a nem játékos karakterek is. Nem, ezt mondtad? Image? De ezt mondtam, de ugye nem játékos karakter, az lehet enemy is, meg baráti karakter is, bárki. É, a, de, é, de hogy ez, ez egy, igazából az a dobásban, hogy a kritikus sikernek a helye a hetes. É, ja, csak hogy ez akkor szembe megy azzal, tehát hogyha mondjuk egy, egy fájt jelenti teljesen szembe megy ezzel a kockadobással, mert amikor ah, 7 dobtunk, akkor... akkor mi miért sérültünk, a enemy mi, miért nem? Hiszen ő is félhet, nem? Nem sérültünk. Hát, volt ilyen... nem volt ilyen, vagy nem volt, nem hát, volt ilyen Akkor mi, mi meghaltunk majdnem, vagyis hogy mi lesérültünk. Nem, akkor meghalt. nem sérültetek, akkor a rendőrök jöttek közelebb, nem? Nem, sérültünk. Mindenki két vundot bekapott. Ha én szerintem hmm. nem kaptam be vundot. De, kaptam de ez direkt fel volt, feljélesztem. Nekem se volt tiszta amúgy ott a szabály, meg, meg szerintem nem is letisztázva, szóval azért, na emeljük, hogy ez egy playtest, és, és nem márványbako van karcolva itt az össze egy szabály, és így Igen, szerintem Isten adta le a mennyből, itt van, így kell játszani, ez a tökéletes játék, vesztettem. Ó, oh, vesztettem. Apropó, a kérdés. Hát nem, hát nem, apropó, hét, igen. Ja, igen, Ricsi nem dobhat, ez egy házi szabály. De igen, hát <gül> alkalmazzuk. Basszus, hogy. Amúgy, tehát, hogy ez, ez is klasszikus az volt, hogy konkrétan az egyik dobás se jött be. Tehát, hogy nem tudom, háromszor ottam a hetest egymás után, ami nyilván a legnagyobb esélye van, de akkor is rohadjon meg. De egymás hát után. Is, nem. Egy, egy de egymás után nem. Igen, ja, igen, igen mert dobtál dobtások szerint a 7-es, mert hogy valami a szabály, hogy ignorálják a 7-est XPR, amit dobtál, az első dobást. Az, az első 7 ja. uh -huh. igen. Igen, ezt mi utólag, vagy menet közben is állapítva, de állapítva. Akkor gurultunk a saját vagy... szabályunkkal. Igen, igen, igen. igen. Na, e, akkor szerintem most már kicsit belekanyarodtunk abba, hogy játék alapá, alapján mik az élmények. E, szerintem, tehát egy hangulatilag, tehát hogy szerintem nagyon elkaptuk egyébként azt a nyomot és ö, ilyen kilátástalan világot egyébként, és nekem az, az így bejött amúgy játékében a alapján. szerintem az, az, az jó volt. A robos Budapest, a lepukkant Csehó, meg a Kilátástalanság, meg plusz ugye a csendőrök, akik mindig minden egyes alkalommal ellenőriznek a, a, azok a mi, mi a polgárőrség, ami mindenbe belaavatkozik és, és, így, és, így, és így tahók, meg nem tudom, tehát hogy szerintem önkéntesek, önkéntesek az az. A is szerintem, meg a, az NPC-k is hozták, hozták valahogy ezt a hangulatot, ezt a munkás aki örül, ha megél. Igen, meg, jaj, meg, meg nyilván is a küldetésünk, hogy hogy csak is így lehet a köznép tudatára adni, hogy szórólapoznak is ilyen ilyen, ilyen, ilyen Mindenfajta műhelyekben szórólapot gyártanak is, és, és azokat osztogat, osztogatják a népek között. Szóval szerintem. Szerintem a világot eltaláltuk és szerintem jól is passzolt minden, amit mi uh, kitaláltunk a karakterünkhez. Annyil, annyi hogy nyilván maga, maga a játék az. Um, a, nem tudom a gyárt meg így ezeket is belevehetné, de szerintem. Egyrészt nem is játszottunk annyit, hogy így ez így értelme legyen, hogy előjöjjen itt márműsor természet felett, másrészt meg nem, nem is hiányzik, hogy léptenye van ebben. Ja, a tényleg akartam, hogy első alkalommal bele dobni egy vámpírt, és akkor azzal küzdeni már az... É. A nem nem nem mindent, de... igen, ja, igen, ne mindent Igen, de... de... Ja, kicsit úgy értem is tőle, hogy ilyen unbalance ez a vámpír is, hogy lehalással véget az első kaland. Uh -huh. Kár lett volna. Azt mondjuk még tényleg egyébként most a gyereke vámpírra jut eszembe, hogy azt az nem is említettük, hogy egy csomó, csomó magyar kifejezés, meg magyar szó, meg magyar dolgok találhatok bassz, végül könyvbe, be, és így és így Csoda. A basszátok meg mint. Igen, igen, az nagyon jó kezdés, az nagyon előszó vége, basszátok meg mind, eltalálták. Ott valami tehát valami nagy, van, ami kicsit kilóg, és érződik, ha rossz, de az látszik, hogy legalább egyszer ez, hát így valami magyarnak köze volt ehhez az egészhez. De mert hogy azért szerintem különben nem, nem, nem lett volna minden ennyire símmelő, de viszont biztos, hogy nem nézt át egy igazi magyar elejétől a végéig, hogy annyi magyar, mert akkor egy csomó mindent kiszűrt volna belőle közben. nem mindig. Bocsia, én, csak, bocsia, én mindig haragszok, amikor látom fonetikus a ABC-vel leírva a hangokat, és rossz hang van leírva. Uf, ez hát mit jelent? A, a, a Magyar ország úgy van leírva ja. a fonetikus íráserekkel, például. Az nem J. J nem J hang. É, van, van arra egy fonetikus jel, nem tudom miért nem tudják. De a... nem volt fonetikus jel benne. Ez volt nem benne fonetikus jel. Angol, a... Angolul volt írva. Vagy rendes latin betűkkel volt írva, csak akkor angolos kiejtéssel, szétszedve ilyen kötőjelekkel, nem? Nem tudom. Nekem, nekem fonatikus, nem rémlik. De úgy, jó, ne, talán az els, első magyar backerek vagyunk, akik a playtestet visszaküldték, szóval állunk rendelkezésükre. ha ő, van. Szerintem kritizáltuk is, mármint hogy azért meg, megkritizáltuk így, a az, a, az dolgokat. Ja, Ami ér. nekem feltűnt a, a példa karakternek az a neve, hogy ja. csaba, csaba Farka. Ah, oh, igen, <gül> igen, igen, igen. <gül> ja. Legább Farkas Csaba lenne, vagy valami. Ja. Nem, nem, az volt csak typo. Biztos. Ja, bocsú, ja, bocsú, bocs, hogy visszatértem így a, ehhez, mert igazából most a játékállapány, játékállapány, játékállapány, játékállapány, játékállapány, Hát ez is játékállapány. Beletartozik, bőven beletartozik. Meg azért, ja, jaj, ki kell emelni, mert azért így... Magyarként végigolvasol, azért megmosolyogta az ember, ahogy az effort az kurva nagy, mert az, azt, az, azt visszaírtam a, a szerzőnek is, hogy, hogy kurva sok NPC-t generáltam, meg kalandot az életem során, és bele sem gondolni, hogy mondjuk egy német, vagy francia, vagy olasz, vagy orosz, vagy akárki elolvasná azokat, amiket leírtam nevek, meg nevek, hogy Hát hm. odajön és lapáta agyon verne, hogy mekkora egy gyökér vagyok, hát ezt nem így írják, meg nem, ez, ez így, micsoda. Jó. Egyértelmű respektetően az Zírónak, de uh, Discordon egyébként ezt jelezt, jeleztek is neki, meg, ja igen, azt akartam, hogy valaki igényelte is, hogy uh, tök jó lenne, ha lenne valami, valami segítség arról, hogy hogyan kell kiéltünk ezeket a magyar szavakat. Jó. És ez egyként úgy létszik, hogy így érdekli is legalább egy részét a nebek köreknél. Igen, no, itt, itt, itt kezdődnek a problémák. Márhogy? Hát, hogy hiányzanak a hangok az angolok szájából, amikkel kirejtejteni ezeket. Ja. Ott Jó, az de az van. Hát most játszik hat darab amerikai egymásra. Most nem fogja de... őket érdekelni, vagy nem fogja megütni a te füledet itt Magyarországon de ugyan ejtik azt, hogy békés bék csapa. Bék de még szeretném, hogy ha jól mondaná. Igen, van, de érted, de, érted? Tehát, hogy az, azért olyan sok magyar név, meg szó, meg ilyesmi, az nincs benne, hogy esetleg, hogyha mi ezzel játszunk, vagy ki, ki a playbook, és az a 11 és fél magyar, aki ezzel játszik, az ki nem tudja neki kiavítani. Tehát, hogy... Ez meg Láttunk már mind mágus törvénykönyveket, amik egyszerúzával bele van firkálva egy csomó elráta. Ugyanúgy ezt képzelni, itt képzelni, hogy valaki kujostolja fogja és áthúszogatja a, a magyar szavakat is. Igen, tehát jó, mondjuk a mágusba áll elméletileg sogron, nem sogron, hanem szogron. Nem, nem az. Nem hangzik jól, nem érdekel, nem érdekel a mágus kitalálója, hogy kell kimondani. Leírta, hogy azt s kell, vagy S keveréke, nem, nem baj, nem hangzik jól, nem érdekel. Na, de, de csak érted, az más, mert ezek fantázia nevek. Ezek meg valós, most érted, a, a román szavak írásáról nem tudok nyilatkozni meg, hogy kiejtésükről, de Megben tehát, megben? Az, hogy... Jó, de, de ezeket szerintem nagyjából jeleztük, szerintem, vagy pár ilyen hibát jeleztünk, és, fog, és biztos más is fog még, és szerintem tehát, hogy csak ki fognak ezek javítódni, szerintem mire kijön a végleges könyv. Jó, Amúgy az, az a belekedben, hogy nekünk mi kekeckethetünk, de azért magyarul nagyon sok szó más, hogy hangzik, mint mondjuk idegen szemmel, vagy külföldiként elolvassa, mert hogy a gyereke, gyermeke jobban hangzik, mint mondjuk a, amit javasoltunk helyett, mert hogy amiről beszélünk, és többször feljött, az a drakula gyermeke néve, az elsőszült vámpirokra, vagy hasonló. én ma, nem a vámpirok. De mindegy, vagy, vagy de, csak a példát akarom mondani, és de hogy hát. ugye felhoztad, mert hogy legyen inkább sarj a, az a, azt használják erre, mert az jobban élik, és a gyermek gyermeke szó, szóval az magyarban nem olyan hangzású. És ezt le is írtuk nekik. De igaz, igazából ezzel van, hogy tehát alapból egy rogozott gyereke, van. Az, az, az biztos, hogy nagyon. jó. Az, jó. Dehát, az, az azt már csak javítani lehet, de érdekes, hogy tehát egy nehéz, nehéz helyzetbe is lehet, mert például már csak így, a csapaton belül sem egyezik a véleményünk, mert én, a, a, mint gyermek, szerintem az, az tökre élik, de főleg nekem valószínűleg csak azért nem zavarja a filmet, mert, mert a Vampire fordítása, és ott, ott is így, így nevezik. De... nektek meg, meg béne, inkább a sarj szót használnátok, szóval... Nekem úgy, hogy is van. bajom, csak a, ez, hogy gyermeke, bár no. bír, azzal ugyanaz bajom lenne. De át, gyermek, gyerek, kicsit furad, de... Oké okay, lennék vele, csak így, hogy gyerekkel. Gyerekek, igen. A, hát Nem tudom, hogy... nekem szavarja a szemed, de mondjuk, hogy a merré van télve egy tök jó így, árt, vagy valami hasonló, és azon ilyen creepy az egész, és utána van valami gyerekbeütése, vagy ilyen, tud, ilyen nagy fagyavántének, <gül> akkor még úgy is vagyok, hogy oh yes, creepy, és fasza, és akkor tetszik. De így, így magában a szóval... Ez Azt nekem... szerintem nagyon fura, nagyon fura. Ja. Kicsit tehát, hogyha fordítanánk kéte, Dracula's Kids! Tehát ilyen... Ilyen azt írtam is neki, de hogy The Child of Dracula, ez megangoló, tök jó. Ja. De nem de... de... de... Dracula kölykei Értem, ja, az, az, hogy egy olyat akar kifejezni, ami egy... Tehát egy... Egy, egy fajtája. Tehát egy... Klassza a vámpírnak. Igen. Igen. Azt sem. De az csinálnád, mert nem Drakula gyermeke, hanem ezek csak vámpíruk, amiket már kreáltak. Igen, de. Ivadékok lenne jó. Igen. Csak azt, hogy ezt még angolba sem tudom, hogy hogy raknál be. Tehát, hogy ez a Young Blood körülbelül, Young Blood Vampires, vagy Tim vagy nem tudom. tehát az is a Vampires, van egyébként a Vampires Mestőjébe. Arra abból építem szerintem. De, uh -huh. Amúgy, hogyha belegondoltok, már a is rohadt hogy különbség van, a gyereke vagy gyermeke, szerintem, tehát, hogy itt hogyha Á, így mindjárt. nézed. De jó, Közéső... megint, amúgy leragadtunk ennél az egynél, mert ez <sínt> <sínt> Ez a legnagyobb problémája körülbelül szerintem a játéknak, ami egy elég nagy pozitív, de, de nem. Yeah. Ember, ez a játékos közösségnek a kemény 2%-át fogja érinteni. Kettő, ő sokat mondta a 2%-kal szerintem. Ah, ah nem, a kettő nem kettő szerintem. Kulványnyerítve az, az... az egészet, és hatalmas kultúra lesz, Úristen. Amúgy Am, én még simán folytatnám, tehát nekem a, megtetszett annyira, hogy azt mondjam. Csak hogy a eredeti kérdésre not. visszatérjünk, hogy így. A, nekem az a véleményem, hogy simán lehetne folytatni Majd majdnap befejezték a Delta Green kalandot, akkor jártak élet is hát, <that tiveres> Nincs elég idő, nincs elég Valamelyik nap megálmodtam, hát pár hete megálmodtam egy kalandot és azt nem tudom, hogy mennyire lehetne ide berakni Mert egyébként a varázslás az, az végül lesz a játékban? Van, xb lehet, lehet ellőni varázslatokat. De azok vannak, vagy benne vannak már mostaniban? Né, nem voltak. A vámpíroknak voltak ilyen special Ability, meg ugye a frakcióknak is vannak ilyen habiliteik, amik kb. valázslatnak de... is működik. De... Nem, de a hát igen, habiliteik meg hasonlódok, de hogy nincs olyan kemény határ az habiliteik meg a varázslatok között. De, nem, de szerintem baromságot mondok is, nem így egy egy pléteszes felsziút látunk, azt jól hogy át normálisan, szóval... Épp ez az, hogy elég nagy vonalat húz, hogy... tehát amit én olvastam ki, hogy ezek a képességek, ezekhez nem kell XP, tehát, van hogy... Van olyan, ami kell, jól láttam, Melyik de az jó, az... oké, bocsánat. Igen, eh, mert még különleg izéjük van, tehát, hogy uh, ja, követel... követelményük, igen, feltétel. Igen, ilyen triggerjeik trigger vannak, az a jó szóra, szerintem. Ja, ja. egy kicsit... Mm... Simán lehetne még, tehát ö, simán bővíthető az egész, úgyhogy épp ezt tetszik a rendszer, hogy igazából annyira sok mindenre nem kell figyelned, csak bővíted. Mert ugye nincsenek olyan számok, amikkel szórakázni kéne. Ja, kell, ja, ja. simán bennem, hogy ezt csak lehet fogni, azt bővíteni. Mert olyan sok minden most, ez a ad egy benefitet, vagy, vagy ad egy advantage kész. Körülbelül erre le lehet redukálni mindent vagy elvesz disadventics körülbelül, de a körítése annak viszont már sokkal érdekesebb, és igen, ez a játék, ez a narratív játék szépség, hogy ez egy kurva jó körítés, sekk vannak benne. Raj, de sokat beszéltem hirtelen, sok szó volt. Megdahlottál? Easy lettél? Á, most stroke. És é, mennyire kuban... tetszett nektek ez a Wagers rendszer? Hmm. Ja, hogy válaszoljunk is a kérdésre. Uh... Hát jó nem, igazából, hogy, hogy ez, ez, erről még nem beszéltünk szerintem ebben a témakörben. te a... Igen, Márk? Nekem vegy, vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. A hangulata nagyon tetszik, meg nagyon tetszik a, tetszenek az esélyek benne. Na jó az a, nagyon jó az a kocska, kocka törgetés, dobálunk, aztán... Vagy lesz valami, vagy nem, vagy mi nyerünk, vagy ők nyernek, e, jó, jó, jó, jó a rendszer, és olyan szempontból, hogy látszik, hogyha jobb vagy valamiben, látszik, hogyha ügyesebb a karaktered valamiben. Viszont valahogy, valahogy van benne valami, ami, ami, ami miatt egy ilyen üresség maradt bennem. Nem tudom, hogy mi, nem tudom jól megfogalmazni. Mikor nem Még... jön össze a dobás, az vagy mi vagy miatt? Nem tudom megmondani neked. Nem tudom. Na, jó, jó az a dobálás. Igazából csak lehet, hogy nagyon szokatlan, vagy lehet, hogy nem úgy, nem úgy kezeltük, ahogy kéne. Ugye ez egy eléggé narratív típusú rendszer, és is ez gyakorlatban, hogy narratív, de ez biztos, hogy nem... A... A <síns> <síns> ez egy jó ötlet egyébként. Tehát nem az a klasszikus, hogy néz, és akkor minden ütésre dobsz egyet, meg minden zárnyitásra, meg valahogy egyesével mindenre, nem ez egy sokkal robusztusabb rendszer. Ezt és nem persze, hogy amúgy, hogy hogyan működik, hogy jelenetek vannak, meg, meg sútok, -ok, hogy igazából mm -hmm. egy harcot azt egy kezeled, csak mondjuk lebontott szegmensekre, mondjuk egy harcot maximum négy szegmensre szétszett, és akkor ez azt jelenti, hogy négyszer dobtok, és akkor annak a négy dobásnak az eredmény alapján eldől, hogy, hogy mi történik. De ez, a, de ez a négy, ez ilyen elmet a végtelenség is, de hogy az, ahogy mi játszhatunk az alapján, azt mondom, hogy négy dobás, vagy öt dobás, hat dobás alapján azért általában eldől, hogy egy fájtnál nyerésre, meg hogy, hogyan ért véget. Úgy hiszem, hogy ez egy viszonylag flexibilis rendszer, és, és a mesélők, vagy a játékosok értelmezhetik nagyobban is, meg kisebben is az értéket igazából, a, a, a rendszer maga az, az nincs ellene egyiknek sem, meg nem is támogatja egyiket sem, szerintem. Tehát és inkább tük, azt hogy mondja, hogy az beszéljetek, beszéljetek meg, hogy mi történik azonban, a hogy, hogy beszéltek meg, hogy hogyan halad előre a sztori, és nem az, hogy a mesélő mondja meg, a játékos mondja meg, hanem hogy együtt. És vannak olyan lehetőségek, hogy, hogy mondjuk a játékos abszolút átveszi a hatalmat bizonyos abilitikkel, vagy XP költésével a jeleneten és akkor megmondja, hogy mi történik, vagy hogy, hogy mi a jelenetnek a célja, mert egy jelenetnél meg kell mondani, hogy Mit akartok elérni, és akkor az, az, a, annak az irányába kell el a dobásokat végezni. Na igen, csak egy, egy, egy cél, az is lehet, hogy kinyissunk egy ajtót, meg ez is lehet egy cél, hogy hmm. megfékezzük az ellenállá, vagy a, nem tudom, a betörő vámpíroknak a hadát. Tehát hogy eléggé. Róhatani egy házat, vagy meg egy tömeget, ezek is egy, egy dobás. Hmm. Na mondjad miért, hogy mit nem értesz? Vagy nem értesz Nem értek, na, le vagyok hülyézve. Érted? Érted, miért nem tudod követni, amit mondok? Én éppen abba akarok belekötni, amit mondasz. Tipikus, tipikus. Nem is az csak, hogy túlság, egy kicsit ez a bajom nekem a VG-rendszerrel, hogy ez nem tiszta. Tehát most ez a végcél. Mi, a, mi az a mi út. Tehát, hogy mi, az, hogy mi az, hogy van egy végcél, és hogy közben amiket csinálsz, azok igazából csak cselekedetek, amik elvisznek a végcélig, de de most akkor mire dobunk? Vagyis, hogy nem értettem. Igen, nem valahogy ne, na, az elván az, elván a... mi nekem is hiányzott. Igen. Most így. Mi van? Nem, hogy Te vagy történt történt, de... Válok, hogy visszanyúlnak egymáshoz, hogy például volt egy olyan jelen, hát nekünk az elején, hogy a fogadóban volt is, hogy beszakadt a tető, és beázni a kocsma. És akkor ja. ugye Ricsi megpróbálta megjavítani a, a födémet, a tetőt, és akkor ez volt a cél, hogy megszüntessítek a beázást. És természetek közben meg ugye elkezdtél sasolni, hogy történik-e valami. Már ja. megsegített Tritsch-nek. És akkor ugye, hogy a végcél az az volt, hogy meg legyen javítva a tető, De mondjuk, hogy te nem azt akartad volna, hogy sasolsz hanem mondjuk, hogy kezdesz múzolsz a kocsmárosra, akkor mikor, hogyan döntjük el, hogy, hogy, hogy mikor érvéket a jelenet, hogy amikor összespanulsz a kocsmárossal, vagy amikor be van Két külön jelenet van, akkor most? Tehát külön te kéne te, dobnunk? Jó, hogy, igen, értem, hogy Kéne külön dobnunk akkor? Tehát most. Mert a rendszer amúgy úgy kezeli, hogy igazából te is felpakolsz egy adag ilyen végzőrt, meg felpakolnak a többiek is egy adag végzőrt, és akkor ugyanabba a dobásban van rendezve. Ami kockodóvállás szempontjából jó, mert annál gyorsabban halad a játék. De amúgy meg logikailag ilyen tényleg ilyen fura, hogy most össze vannak most, és akkor ez hogy valószínűleg valószínű, valószínű, szerintem ez tipikusan így... olyan volt, hogy ez, ez hogy Ricsi meg akarja szerelni a tetőt, ez nem lett volna egy szín. Ez, ez nem kellett volna, nem, nem kell de akartam mindenképpen, hogy már az elején kipróbáljuk a dobálozást, és ne, hogyha mondjuk nem jutunk el odáig, mert mondjuk három órán keresztül azt játszátok, hogy ültök a kocsmába, és azért nézzétek a falat, meg kártyászok, akkor, akkor nem próbáljuk ki rendesen a rendszert. Ezért de, vágom. Na, csak mert, de igen, tehát hogy pont ez az, hogy ezt kipróbáltuk, is ezer rendményezi azt, hogy a Vager system hátránya, hogy hát nem sikerült megdobni, és uh -huh. így ott egy, en, ennyi, hogy tetőt szerelünk, és ott ülünk már 20 percet, ja. és sasalunk ki, mert Richie nem tud dobni. De figyelj de... de, nem, de, de figyelj, tegyük fel, akkor van egy konkrét cél, az, hogy te összesmúzolsz a kocsmárossal. Tehát le, legyen ez, mert ez egy konkrét cél, nem az, hogy észreveszel-e valakit, vagy valami. De az, hogyha én dobok és tegyük fel neked, összejön az a dobás, amit én dobtam, akkor te az első körben végez vihet, vihet, vihet a célodat. Jó, akkor én meg ott ülök, ami is várok rátok. Hogy hát persze, persze mert élete ezek húsz másodperc de, de gyakorlatilag. Ez van a baj. De ez 20 másodperc gyakorlatilag, amíg ez az egész. Hát itt a, a, tehát itt attól függetlenül, hogy mit szenvedünk ö, egy, egy dobás között három percet, meg kitaláljuk, akkor hogy legyen a dolog, meg elmagyarázzuk, hogy akkor ezért nem sikerült, mert mit tudom, lecsúsztam a létráról, vagy valami. Azótafüggetlenül itt a valóságban kettő másodperc el, vagy öt másodperc. A és... valóságban? Már a, a játékon, játékon belül, játékon belül. Jó, de a nem valóságban meg jaj. 25 é. perc, érted? Hát igen, de ez, ez alapból így lett volna. Tehát hogyha egy sima... De, de, de figyelj már, tegyük fel az hogy egy basic RPG-ben vagyunk, és tényleg azt akartuk volna, hogy akkor megjavítjuk. Akkor is dobáltunk volna 20 percen keresztül, és akkor te nem az mert, első... Akkor nem, mert, elbuk, mert ne elbukod elbukott a dobás, mert ott nem az van, hogy vagy, nem három irányba megy el a dobás eredménye, hanem csak két irányba megy el a dobás eredménye. Sikerült, nem sikerült. De akkor is dobhatod, kicsit nem sikerült. Tört. Hát de három irányba, és amikor már a Basic RPG-ben szerintem ott már kritikus bal szerencse is lett volna körülbelül, amikor már másodjára nem sikerül neked, vagy egyszerűen már akkor azt mesélél, hogy jó, még, tehát teljesen eltörted a tetőt. Nem az, hogy mivel ugye nem sikerült semmelyik wager megdobni, nem az történt, hogy elrontottad, hanem csak nem sikerült megdobni a wager ezért semmi történt. Jó, de érted, a... ez, ez lehet, hogy a mi hibánk volt, hogy ezt mi nem így játszottuk most. Lehet, hogy amúgy, hogyha tízszer játszottak... Nem... De érted, én, én ebbe, de nem tudom, hogy miért. hát hogy hát itt az a hiba, hogy ad egy... Hogy... Ahogy is Csimond, hogy nekünk ez, ezzel nincsen tapasztalatunk, és ne, nem játszhatunk túl sok ilyet. 6-2. E, hát a hiányzik a szabálykönyvben egy jó példa a játékára, hogy mi történik, amikor nem történik Igen. semmi. Aha. Mire gondoltak a készítők, meg? biztos gondoltak erre, vagy ha nem gondoltak a írva. Nem van írva, de nem az, hogy egymás után négyszer nem történik ja. semmi. Ja. Igen, hát úgy van, -e, hogy arra, dob, arra, arra van írva az a példa, hogy akkor már érdemes átkapcsolni narratívába, hogy csak ez a történt. Meg ugye az ilyen célra van, mondjuk, hogy ilyen, amikor high stake ebbe a játék, mondjuk ja. belopakodni egy börtönbe, és ugye nem sikerülnek a dobások, és akkor azt írja a szabályként, hogy akkor a jelenet így messzivé válik, hogy akkor így bemocsolnak uh -huh. a dolgok, és akkor hirden sokkal nagyobb tétje van az egésznek, mondjuk Elopakodtak a börtönbe, és akkor nem sikerül megdobni, az eltörést, és feltörni az árkának az ajtaját háromszor egymás után. És akkor azt tették például, hogy mondjuk felkapcsolják a lámpát, és akkor elkezdik izé, sétálni, kivitni a rabokot, vagy héten éjszakai random alatt megjelenik, és akkor hoppá. Akkor mondjuk véget ér a jelenet, de elkezdjük egy, egy másik jelenet, úgyhogy Mondjuk har uh -huh. vagy akármi, vagy, vagy, vagy akkor van benne ilyen, de Csak ez de nem mindenjáról mi a annyira rád van bízva minden. Hát, akkor, hogy át, hát te egy jól. tapasztalat kell ebbe a játékhoz szerintem kicsit. Az... Meg kreativitás, meg más szellemiség, mint amivel mi általában. Ez nem egy D&D. egy, meg egy olyan... kicsit jobban le is írhatnak. Ah, persze, meg... hogy fogockodó lehetne a játék, uh -huh. hogy akkor ilyenkor mit kell csinálni. Eléggé el volt engedve ez a rész. Ez klasszikusan az volt, hogy, hogy akik készítik, azok lehet így értik. És lehet, mm -hmm. hogy ez a pár mondat nekik tök egyértelmű, hogy ez ezt mondja. Viszont... De ez kell a példa. A pillanat, hogy erre nem kell dobni. Erre miért dobtatok? Ez nem jelenet. Ja. Ezt de. le kell narra meg kell beszélni, és annyi ez nem dobáson alapult. Ja. Ja, tehát, ú, kis, olyan, mint te érted a Delta Green be is ez, hogy ugye elég magas a skilled igazából az automatikus siker, hogyha Igen. nincs olyan helyzet. Tehát... Igen, hogyha nem az van, hogy mögötted ott lihegzi a Deep One, meg a Sogot, és akkor éppen egymás verik, hogy melyik a tépél az arcodat, hogy <sítható> próbálsz nyitni egy ajtót, is, de és arra de. dobálsz hogy, hogy, hogy, hogy lerobbant a kocsi és megszerelni úgy, hogy megvan mindened hozzá, igen. az nem dobás legfeljebb idő. De igen. Az, hogy... Nos igen, De itt, le... meg, itt is ez lenne amúgy a fogóckodó, hogy persze, hát Ricsi egy asztalos, simán megszereli. Igen. Tehát, uh -huh. csak, baj, csak ki akartuk próbálni. Csak uh -huh. az, hogy rád van bízva teljes mértékben ez a döntés körülbelül. Mondjuk sok mindenre igaz, sok más játékre is, ez már nem érv ellene, csak ezt mondom, hogy el tudnak fajulni a dolgok Egyébként nekem mikor játszottunk ezzel a, ezzel a dologgal, kap, dologgal, azt hiszem egy már erről beszéltünk, hogy vannak ezek a, ezek a szerepjátékok, amik ilyen... Mit tudom én, összejöttök véletlenül haverokkal, és van két órátok, akkor tudtok, olyan játszani, szerintem klasszikusan ez is az, mert a karakterkrálás tényleg nagyjából négy és fél perc, lehetős sokat mondtam, plusz ez a wager rendszer is az, hogy valahogy összekotóltok régi játékból két dobokhoz, kellett, és lehet játszani. Szóval szerintem nagyjából ez az egész szerepjáték, ez, ez így is játszható, hogy, hogy nem tudom, hogyha van másfél órátok, mert ez így, ez így egyszerű. Ez csak szerintem... annyi... Ahhoz képest meg nem olyan a világ. Ja, az, az igaz, az igaz. Igen, bár, igen, a rendszer az egyszerű, ez a világ viszont a nem, nem Igaz, igaz. Hát ja, így, igen, ez inkább a rendszer így van. akarná, tehát mindkettőt akarná szerintem. Hába lesz, mondom, csak... Eh, mindegy, majd kiderül. De viszont az is biztos, hogy szerintem könnyebb készülni ezekre a kalandokra. Uh -huh. Kevesebbet kell motekozni az biztos. Hát, hát, én azt mondanám, hogy a ilyen karakterkidolgozás része könnyebb, de felkészül, jóval több improvizációt vár el a mesélőtől. Egy ilyen, vagy az, hogy hát ilyen anyagot gyártani, és akkor nem azt, hisz, hogy statokat dolgozok ki, hanem itt van x karakter, ennek egy 5 perc alatt összedobod a karakterlapot, de hogy mik a motivációi adott szituációban mit csinál, ezeket kell átgondolni, mert hogy ez fog előjönni. Hát ez gyakorlókosként amúgy nem? ]ás. Tehát ez minden játékra igaz, nem? Hát, hát más játékoknál jövő több van azért a karaktergenerálás, són, meg. Ja, azért ott a matematikon, szintén a, ott... a, a, a, a, a matematik a többi játékban ja. ugyanúgy meg. Tehát, hogyha jó. Igen, ugyanúgy meg kell csinálnod ezeket, más rendszerben is. Agyi, hogy még a matekkal szarokod még három ja. órát, hogy ne legyen ambalance. A flap az ugyanannyi mind a kétben, vagy jó esetben ugyanannyi mind a kettő helyzetben. Itt csak annyi, hogy itt nem csátod meg azt, hogy a, a flapot jobban elengeded, itt jobban rá kell feküdni a flapra, és kemény ember oda kell tenni a flapot, mert azon fogja múlni a kaland. És az a lényege inkább, nem pedig a fáb. Hát igen, mert crunchnán van. A játékosként egyébként szerintem nem nehéz belecsöppenni, ebbe mesélőként egy kicsit nehezebb, hogy így olyan így képet fest fel, amit, ami hát. hihető, meg jó a játékosként viszont így eléggelhetje magát, nekem az azon egyáltalán nem volt nehézségen. Egyébként uh, tudom, szerintem, ez, én nekem pont ez jött le, hogy így óvosgatom, mivel alapból elvárja a játékosoktól is, hogy meséljenek egy kicsit, ezért szerintem, igazából ez egy olyan játék lenne, amiben körbe mehetne a mesélésünk lehet nem jól csináltam. Akkor nem jól csináltam, hogy nem készültem eleget. De egyébként nem is folytunk bele ugye a mesélésbe, mint ahogy talán a szabályként szeretném. Egyébként abba már most bele? Játékosként. Karolni kell, az biztos. Azt hiszem most már kicsit belefolytunk a játékosi kritikába is, nekem egyetlen egy dolog jutott eszembe egyébként, és ez, ez most most el is mondom, meg, megpróbálom megfogalmazni. Ugye már említettük korábban a beszélgetés során, hogy van-e XP-rendszer, ami gyakorlatilag ugye minden játékos karakter kap 3 és ez gyakorlatilag egy fate pont, és akkor ez rezetelődik igazából. Ö, ö, játékok során, vagy minden a játék alkalmanként elvileg is. Nekem ez a fate Point vagy az XP rendszer ez egyébként tetszett, mert talán egyik játéknál sem éreztem azt, hogy, tehát, hogy itt szerintem ennek az XP-nek nagy jelentősége van. Tehát nagyobb, mint egyébként szerintem bármelyik játékkal, amivel eddig játszottunk. Mert itt egyrészt kicsit az van, mivel hogy, hogy együtt játszunk, tehát a játékos karakterek együtt vannak, és hogyha te felhasználsz egy XP-t, az az egész csapatra érvényesül, miközben Más játékoknak felhasználsz egy fénypontot, és akkor az a dobást újra dobhatod, vagy valami. És akkor az csak rád minősül. És itt, itt nem tudom, itt nagyobb jelentőség van, és az, hogy ez újra termelődik, és az előzőket is felhasználhatod, szerintem az, az, az egy nagy pozitívum. Nekem ez, ez, ez, ez a játékosként tetszett nagyon. Ja, Igen, nagyon ráfekszik a szabályára a kommunadologra, hogy, hogy az xp dobás közös, a siker közös, a vesztés közös, akkor a XP-osztás, hogyha hogy akkor XP-be kimeteted az egész bagást, meg hogy ha vége van egy jelenetnek, akkor az XP-iteket elosztogathatjátok egymás között, hogy mondjuk van három XP-m, és úgy vagyok vele, hogy is itt tök sok mindent csinált, és hogy itt tök jó volt, de nincsen elég XP, hogy mondjuk a a fizikátulajdonságát, amire szükségünk lenne a játék során, mert láttuk a dobásokból, ezért adok az én XP-ből neki egyet, hogy meg tudja növelni a tulajdonságot, és akkor. Igazi ja, Igen, ez... Nem a te XP-t, hanem a mi XP-t. <gül> De pontosan ez jött nekem is, hogy nagyon rámegy erre a minden-mindenkié. Meg az Igen. is, hogy ilyen tehát játéktektikai megbeszélések vannak, hogy na jó, most én használok XP-t most el. Tehát, hogy ne, ö, minden egy más, egyébként hát, a saját karakteret sikere viszi Aha. előre a csapatot. Itt meg, itt igazából együtt megbeszélitek, hogy hogyan csináljátok. Hogy aztán egymás szupport, tehát ez is egy support skillnek ilyenek, uh -huh. tehát ez is olyan, hogy egymásnak adtok edvent, és ezt nem csak, hogy, tehát nem narratívan én akkor segítek neked, és akkor te talán kapsz egy kis plusz, plusz támadó értéket, úgyhogy én meg valamit kapok, hanem ez így, így benne van, tehát bele van építve ez, hogy pontokat adunk egymásnak, segítjük egymást, többi, együtt dobunk, egy nagy dobás, teljesen korrekt, és jó elképzelés. De pontosan ez, hogy, ö, tehát, hogy ilyen tehát hogy a számokkal is lehet beszélni, tehát ez még a, ilyen ezek a, tehát a Power Gamer is rá van bi, ö, ö, Power Gamernek is muszáj együttműködnie a többiekkel. Ezért csak a gondolom, Ezekről a játékmenetről, az a nagyon klasszik, hát klasszikus, hát klassikus, szerintem nem sokunknak volt ebben része, de az, amikor egy, mondjuk egy D&D parti, egy ilyen adventure kalandozó parti, az tényleg csapatként és együttműködik, és amikor hílelni kell, akkor híler a pap, és akkor figyel rá, meg akkor taktikusan gondolkoznak, ott van lepakolva a mini előttük, és akkor egy boss fightnál nem az van, hogy észnékül ész ész ész megy a paplovag a dicsőség után, és akkor ütje a sárkányt, hanem hogy egy akkor nem megy előre, hanem hogy úgy áll, hogy akkor mondjuk lefedje ott az osztopmányát a helyet, és akkor a varázslót ne tépje szét a sárkány a következő múlva, hanem hogy akkor tankolja, és akkor az ilyeneken gondolkoznak, és akkor egy együtt működnek, és ez átjött a játékból, ez, ez az egy játék alkalommal, hogy... Itt tényleg igen, együtt gondolkodik a csapat, és akkor nem ilyen is van benne. Ja. Igen, Ezt, ez szín, Meg... volt, ez jó élmény volt amúgy. Nagyon jó élmény volt. A metagamingnek is kevesebb szerintem így egyébként. A... Ja igen, az a... ilyen szín ilyen bűnnyi hanem hogy így... Úgy is együtt dolgoztok. Hmm. Ja. Na és Szecsé, milyen volt mesélni amúgy a játékot? Nem tudom. A setting... Nem voltam ott, nem voltam kábítózva. Nem tudom. Komolyan? Nem, nem, de hogy... Nem is nem is hittem. Nem is nem szerintem Mindegy. Ugye a setting... A vizet se tudom, de vizet Questionable, but okay. A setting ugye érdekes. A Lord azt nem... Nem olvastam át eléggé igazándiból, lenne még szerintem, mit elolvasni. Ilyet, tetszik. tetszik, hogy valaki ezzel foglalkozik, meg hogy össze van rakva. Kíváncsi úgy, hogy mit hoznak ki. Volt egy nagy félelmem ugye a zenén, hogy egy ilyen sablon, ilyen göbszös valami lesz, hogy valaki nem teszi bele az energiát, hanem hogy van egy ilyen stereotíp elképzelése, hogy hogyan néz ki kelet-európa, és akkor pap, és akkor igazából mi... Mindannyian szlávok vagyunk itt, Németországtól keletre, Oroszországig. Mm -hmm. Anna mondja, hogy jaj, belementek a dolgokba. Olyan, mint mondjuk, hogy ha én most leülnék, és akkor egy indiai szerepjátékot akarnék nektek mesélni, úgyhogy nem vágok semmit, és akkor az indiánok, meg Amerikában meg az ő, őzős lakók meghallgatják, és közben, hogy hát de missziók vagyunk, meg mi szételeverek vagyunk, és akkor ez nem. nem mi a fasz, hogy mindenki indián, mert ugyanazt a beszélni. ez így szintű volt yeah. a játékban. A, a dobások, meg én is éreztem, amit, hogy ez a sok volt benne a luft. Uh -huh. És az ott tényleg nem lehetett mit kezdeni, vagy, vagy hogy akkor, azról, hogy mesélek. De biztosan, hogy nagyon kipihentán, meg mondjuk tényleg lent ülünk ilyen nem ágyon, de valamint kint a kertben, mindenki a kezében a kőbombi. és akkor úgy játszunk, egy ilyen kis műanyag szék körül, akkor más a hangulat és akkor lazább is eljobban előkörködünk, mint így távolból Discord-dal, meg Roll Töntivel. Ja. De sem értelmeset nem tudok kommentálni mesélőként hozzá, mert annyira, annyira nem mentem bele. Na, de inkább igazából itt a tehát ezt, ezt nagyjából úgy kéne akkor játszani, hogyha jól értelmezem, hogy a mesélő is inkább csak egy szupportív szerep, és a játékosok Aha. mesélnek. És érted? Tehát, hogy a nagy részét a, játszik, a játékosok is hozzáteszik. Ja, ja elég bátortalanak annak szerintem játék közben, és menet közben fogtam fel én is, hogy ez sokkal jobban olyan, hogy beszélgetünk, és nem pedig az van, hogy. Jó, akkor uh, már dobják kérnek igen, észtelést, uh, mínusz tízzel, jó, kijött ez a szám. Ah, hallod, hogy susognak a fák, és így ennyi, hanem hogy akkor ott vagytok, akkor már mondd el, hogy hogyan érkezem meg a helyszínre, ú, jaj, ja, a ja, faszal, és nézzél, akkor te mit csinálsz ott ú és ú, jaj, ja, ja, szuper, szuper. És akkor látjátok ott van Ricsi és akkor bemesélem Ricsi, és, na, Ricsi te mit csinálsz és igazából igazából én csak felkérdezek titeket és akkor ha oda mentek egy NPC-hez beszélnek, akkor beszéljek az NPC helyet és így ennyi lenne a feladatom. Én pedig az hogy dirigálna titeket, meghelyezetek játszok. A legközelebb játékunk ilyen lesz akkor. Háhá, jó is. Királyuk. Még úgy is egy nyomdagépet visszaként szerezni. Az, amely most ott van három vagy négy, négy hula? Három? Három. Én Három. pont olyan karaktert hoztam, ami, amivel majd egyszer szeretnék robbantani valamit nagyon. <gül> not it, not it. A, a, a bomba <gül> Teljesen jó. Mindig is szerettem volna egy terroristát hozni. <gül> ezt ezt a Erezávost most hallgatja és akkor... Mi te hallottál már te a Via viaduktról viaduktról? Hallod? Kettőben az esti mesén. Most felállt kicsit. Nem, nem, nem terrorista, hanem szabadságharc. Ja, azt, majd, azt majd a sajtó eldöntik, tudod. A jövő. Ja, ja. Ja, de úgy simán bele lehet rakni ilyen morális kérdéseket, mert ez teljesen benne van. A, ja. a jó, hogy nagy, itt a nagy gonosz ellen küzdünk amúgy, hogy igazából ez lenne szerintem így a játékfejlesztők célja ebben a játékban, és hogy a nagy gonosz ellen küzdünk, és vagyunk az is tarcosok, de hát én ki tudok hozni belőle jót is. Én látom lesz... opportunista elképzelést. Ebben azt stattingben szerintem nagyon beleillik az, hogy még ott a férten, hogy még minden nagyon ször és minden reméntelem, még, még rátenni valami morális düdőm át, hogy de melyik lesz melyik a nagyobb, nagyobb rossz, melyik a kisebb hogy Ugye, hogy... Hogy, hogy, hogy, hogy le kell győzni a rendszert, de ott van tényleg rengeteg ilyen cseki bámézkodó még, akiknek, akik veletek együtt szenvednek is, hogy nem is támogatói a célnak, de nem is ellenfeli, és hogy nekik ártatok igazándiból. Hogy, hogy, hogy meddig mész el, hogy a collateral damage, az, az meddig elfogadható. Nekem nagyon átjött a rendszerből, hogy lehet hűsködni, és, és ha küzdene a rendszer ellen, ára lesz, és mennyi az az ára, amit hajlandó vagytok megfizetni, érte? Igen, ez ma, ma volt pont erről egy, besz... pont egy ilyesmiről beszélgetésem kollégákkal, hogy mikor morális jó felkötni valakit? Ez egy érdekes beszélgetés lehet Nem. az munkahelyen. Egy, -egy teljesen. Az új kollégával egy ilyet megbeszélni. Mikor jut -e, tehát mikor van a olyan tömegpszichózisban így emberek tömeg? Most érted, gondolok arra például a AVH Ostroma, 56-ban. Az morális jó volt ott felkötni az ABH ügytököket? Ne? De nehez Te, kérdés. Ezt a... nem, de hát, hogy ne elbapodk, kezdj nyissuk ki. Ja, igen, csak <gül> ez, ez, ez simán benne most érted, ott van az arisztokrata család, aki igazából annyira nem akar vészes lenni, de, de arisztokraták. Ez már. Ja, igen, má igen elég, de, csináló, de, de igen. hogy ellensége a, a rend, vagy a munkásosztálynak, és akkor bitúra vele. Közben tudod, igazából csak beleszülöttek és nem csát nem átoltak semmit, csak Itt no. tanulták, ebben nőttek fel és nem rossz emberek amúgy feltétlenül. Ja. De majd ezt a következő van kibeszéljük. Jó. Szóval jó. nekem már van pár kalandötletem, ahol <gül> érdekes kérdéseket fogunk fejtegetni. <gül> <gül> amúgy vissza ja. tényleg beleásunk a lel lelki én. <gül> jó nemes feltételezés tőled, hogy van lelkünk. <gül> meg annak vannak bugyrai. Köszönjük a lehetőséget. A meséléshez visszatérve, a, van, van amúgy a könyvnek a végén egy csomó ilyen fejezet, hogy van ilyen eszközlista, meg pénz, meg resource point, meg hasonlók, és így nem igazán láttam hozzá, hogy ez most honnan jön karakteralkotásra, ha jól láttam, de javítsatok ki, nem volt ez festről, hogy Kettő karakternek mennyi resource pontja van, és amúgy a rendszer az, hogy resource pont is az közös, hogy be van dobálva egy kalapba, hát, és akkor ugye úgy, úgy rendelkeztek fölötte. Igen. Láttatok szerintem. ilyet, amúgy? Ö, szerintem nem. Én szerintem nem, nem, nem, nem, nem reménykedem, hogyha meg lenne hát. említve. Én úgy gondolom, hogy a narratív vitás, vagy a narratív rendszernek a sajátosságában hát. adódóan az, az van, ami reális, nem? Hát meg kell beszélni. Hát meg de, hogy, ugye, hogy mindennek van mondjuk ára, hogy mennyi koronába kerül, vagy dollárba, vagy mibe A uh -huh. puska, egy platós autó, meg hasonlók, de ugye azt nem adta meg a plétest, hogy hát az ott egy, hogy ki kb. ki mennyit keres takma, meg, meg vagy mondjam, társadalmi osztály függvényében, de így így ennyi. Ez ja. Igen, az még olyan. Ez kicsit így... Az így az, hogy a starting equipment a... nincs leírva. Lehet ezt, ezt... Ja, például. Yeah, yeah. Ezt úgy nagyjából érted, a, a frakciókból kell leszűrni körülbelül. Ja. Igen. Egyébként az kitér, kitér egy, egy, egy némely frakció, hogy valamelyik egy jobban ellátott frakció. Tehát, ja, igen, azért az a valaki valaki. internacionális front, az a szovjetek. Uh -huh. Igen, igen. Mindenképpen van. De még ott volt a... a most nem jut eszembe, például, akik nagyon tudományos. Hát a román szó volt, nem emlékszek. Ja, a románok a könyvcsempészek, akik... Ugye az a setting, vagy lore, hogy románia az úgy, úgy egy provincia kb. Magyarországnak, is bevont itt a román nyelv, és nem lehet román könyveket nyomtatni se, és így könyvéget is, meg hasonló szituációk vannak, és akkor van egy frakció, ami a román nyelvet, meg kultúrát próbálja megmenteni. Ja. Yeah. Sok, sok érdekes dolgok van. Ja, a, a frakció, amit én olvastam, mert azok meg a igazi a svábok, a, a svábok, a survivalistek, tudod, ja. ez a, a, a hegyi emberek, a túlélők, mindig gázmaszkban járkálnak. Ja, ja. Teljesen jó. Szóval van egy gázmaszk. Vannak, amiben van van. nagyon jó ötletek, meg egy hangulatos dolgok, hogy amikkel lehet ja. mit um, Meg amúgy van, ja. nem lesz benne sok ilyen mesélői mechanika meg dolog, mert van például ilyen Dread rendszer Azt. is. Őszintén ezt nem olvastam nagyon végig, hát nem is vagyok benne biztos, hogy részletesen ki van fejtve. Egy kampánynál lehet, hogy van használ nekünk. Most ez az egy nem sok értelme volt. Hát több rendszerben is van hasonló, amit én olvastam, de ezek nekem sose tetszenek annyira. Tuh -tuh -tuh. Én hogy nagyon lájtosan kell értelmezni, meg nagyon fluffként, és nem pedig így, crunchként, mert hogy crunchként nem sok értelme van, hogy jó, akkor csinálsz azok egy ízé, egy rendőrösöt, az egyel csökkentette a dreadet, és akkor most már kicsit szabadabbak a munkások, vagy valami hasonló, és így Nem tudom, Vampire-ban a Masquerade pontok, vagy valami ilyesmi, hogy én mennyire... Nem tudnak a vámpírokról az emberek? Igen. Nem Igen. Benne ilyen. Tehát... Hát, hát az csak a, játékben, a játék A felé. A videógémben van. Szépen nincs ilyen konkrétan, de nyilván ott is, ott is benne van. Az elf maga. Ja, tehát hogy... És ez próbálja. Az egy kicsit fura volt nekem, hogy azt próbálja a játék berakni ezeket a chain -eket. Nekem hogy hmm. jó ötletnek nekünk meg hangulatosnak az, hogy hogy fog előjönni, meg előjön -e egy játékban, ez egy más kérdés, de maga a próbálkozás jó, akinek olyan kedve van, hogy kicsit így ilyen városi üdgetősebb plándot szeretném eserni, ott be lehet venni. Tetszik a vége, hogy people just don't care. <gül> már már teljesen, tudod, mindenki csak zombi a, a burzsó kiszolgálására van, és ezek, ez a terület el van vesztve. Körülbelül az van, de így, hogy en, itt már vége. Ja, de ez, az ez, teljesen az, van. ez a hangulata, hogy igazából már teljesen mindegy, és hogy csak így, hogy mondjam, milyen fartalan dűből lázadnak az emberek a, a rendszer ellen. Pont ez lá... a dread system, ez pont az, hogy ez nem az. Érted? A dread system miatt nem pont hát ez. Hát úgy ]ért. értem, aki, aki lázad, aki része az ének, az, az, az nem azért lázad, mert tudja, hogy mondjuk meg tudja dönteni a hanem így nincs -e más opció. Egyébként a a játék technikai a, a van egy képes játék, a vampir. Abban is hasonlók vannak a, a különböző kerületeknek ebben. A, a, a vampír os a vampir? a vampir így van. Ott, a, ott is a, a különböző dolgokat csinálsz, akkor ott is úgy növekszik az, hogy mennyire... Nem is tudom, mennyire betegek ott az emberek, de nem, nem elég száma nem játszottam csak az de nekem a... hasonló. Nekem a Dishonored jutott eszembe. Ott volt az, hogy minél több erőszakkal hajtod végre folyamatosan a pályákat, úgy romlik a helyzet a városban, úgymond. Ja, igen. Egyre több a patkány, egyre több az őr, egyre... valószínűbb, hogy a polgárok is agresszívak a... veled szembe. A... Tehát, hogy... Ilyesmi, csak ennek hogy van vége is Bajad. a Lumpen Prol? Vagy Lumen tudom. Lumpen, Lumpen. Nem, Lumpen. legalábbis az, az, az hangzik nekem normálisan, mert a Lumpent azt tudtuk adni a magyarba. De lehet hogy -e a Lumen-nek van írva, mindjárt megnézem. Szerintem Lumpen. Ah, ah ez egy, érdekes. Kicsit kizónoltam egyébként. Lumpen Prol Ne Generate Lumpen troll. Azt hiszem. hogy a... Igen Azt hiszem, hogy a mesélőit is kivégeztük is Talán összegeztük is már a játékot Hogyha van valami hozzáfőzni Akkor az mi volna? Hogy ajánlanátok esetleg egy-egy Embernek ezt a játékot? Nem. Én úgy ajánlanám, hogyha Érdekel Ez a setting te teljes mértékben a, attól függ, hogy tetszik szerintem ez a játék valakinek, hogy mennyire érdekli történelem ezen szaka, és mennyire szeretne vámpírokat ölni, és szereti a Dark Fantasy-t. Szerintem az is egy jó járó lenne, hogy egy olyan szerepjáték, amiben csapatban kell együttműködni, és nem. a csapatnak a taktikája van térebe helyezve, nem a egyéni szereplések és egyéni dobások. Ez mondjuk szerintem azért nagyjából egy csomó szerepjátékre illik. Hogy csapatba kell dolgozni, még hogyha szeretik az emberek, kicsit invidium. Invidium. Invidium. Invidium. Az individualista. Az egyéni legjátszani lehet. Mogukat előtérbe helyezni, azért, azért egy klasszikus dnd és területben az a csapatjáték onnak én nem tudom így, de nem azokkal akikkel kackgy, Jó kellene. Egy Egyébként, ja, az ja, azmin is elkezdetettem szembehez, ez tehát ha egy kicsit is érdekel ez ez az, hogy 1920 nagy Magyarország vámpírok ellen meg kilátástalanság, reménytelenség, sötétség, akkor ez egy akkor akkor mindenki néz bele. a rendszer pedig a rendszer pedig, az valakinek tetszeni fog, vagy nem, ez, ez, egy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen játék, nem olyan, mint a többi. Lehet, okay. biztos vannak olyanok, mint ez, de ha itt csak az alapszerepjátékot is ezt a, a, a leggyakoribb típusát, úgy mondjam, akkor, akkor lehet, hogy, lehet, hogy furcsa lesz és szokatlan, sőt szokatlan, biztos. mondanék de... én én amúgy hogy ez nekem. Egy, a, egy kellemes élmény volt, abszolút uh -huh. ez Abszolút, szabály. abszolút. Nekem üdítő, csak úgy érzem, hogy így, mint egy ilyen szép, szép nagy hideg tó a melegben, de csak így a lábujjamat dugtam bele, szóval üdülni nem sikerült, de legalább érzem, hogy ebben lehetne valami jó, ha tovább vármilyen jönnénk. Úgy de Én szép nap, Azt a halad? Ez? Magam is meglepett. Ezt írd, írd le valahova, vagy nem tudom, kivágom és, és ezt elküldem, mert ez gyönyörű szép kép volt öreg. Nem figyeltem, micsoda? Azt, érjük, a legmélyebb gondolatot hallottad volna Márktól, erre most nem figyelsz. Majd visszahallgatod. Majd visszahallgatod. Erre hány persze, jár. majd ide te A felvétel az... Egy óra hozom, két perc, majd úgyis kivágom. A adás valaha. Ja, de, de az eleje, eleje az szerintem 10 perc, sallang. mert hogy azt azt úgy is kivágom. A beköszönés előtt. Na jó van, nem tudom, hogy még hozzá hmm. Na, jó, jó játék. Ján. Ajánlom. Ján, jó járték, Ja, és egy... pálinkával. Öt per Pálinkával kell játszani a játékot nyelván. Kíváncsi hogy amikor kijön teljesen, akkor mi lesz belőle. Nagyon, én is nagyon jónak ígérkezik. Ha ez ennél csak jobb lesz, akkor. Hát, hogy a delta az alapján nagyon jó lesz, és nagyon messziről fog még menni szerintem. És ugye azt hiszem, hogy lesz annyi lór, meg dolog mögöttem, mint a deltában, és a deltának a lóriában elég sok ilyen kiccsingatós, ilyen összeremetes dolog van, ilyen kicsakták szinti dolgok meg ugye chemtrail, meg hasonló baromságok <gül> és kíváncsi itt mit hoznak össze Lord of Love ba a szabályok pedig abszolút emészhető vagy egy halmányát elkezdett játszani vele és érted, hogy mi történik akkor egész emészhető vagy hogy így az első dobáson túlvejtök, akkor tényleg szerintem emészhető és összerakható, hogy mi miért van vagy összerakható lesz, lehet inkább az pontosabb mert most azért sok ilyen zavar meg jelent modást találtunk benne a playtest során, de, de szerintem jó lesz, én abszolút bizakodó vagyok. Egyetlen egy dologra egy... vagyok kíváncsi, ezt, ezt hadd, hadd fűzzem hozzá, hogy ebben a világban vajon a Balaton létezik? Ez egy világban se létezik. Na látod, ez a lényeg. Ez csak egy propaganda, vagy egy propaganda létezik. Mekkora hmm. Mikorán... Na ezt, ezt viszont lehet nekik, írni nekik, ne, írni nekik <laughs> amúgy. Draculapropaganda bal... a Balaton? a Balaton. <laughs> hmm. Jó, hogy jó. úgy van, tudod, hogy győződjön, hogy, hogy elviszik a Balatonra az embereket, is ott jobb mindenkinek. De Aha, a Brazile. Balaton <gül> edénybezik. <nem> ez <gül> így. You go to Brazil. <gül> <gül> you, <gül> you go, go a to Detroit. <gül> Na jó, van, valakinek valami a való utolsó szójogán? Hello, Krisztánk, vagy nem? nem. <gül> Remélem meghallgatja, ez a készítő is. Nagyon sok. Igen. Hát, ö, valami még eszembe volt, de... szóltam Getz. pele hát elrontottál. Megint rám küldted a negatív intelligencia órádat. Mínusz hmm. IQ. Hmm. IQ down. Na jó, van akkor akkor bezárom. Még van legal fél percet, gondolkozni rajta. Na hát köszönjük szépen, hogy köszönöm szépen, itt voltatok srácok, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy ezt végighallgatták. Iratkozzanak fel ránk youtube on Spotify-on, Apple Podcast-en, hogyha tetszett, tett, tetszett az adás, vagy írjatok nekünk visszajelzést a 01 gmailcom ra vagy csatlakozhatok a Discord szerverünkhöz is, hogyha van lehetőségetek, támogatjátok ezt a kiváló projektet, és a csatornánkat is egy feliratkozással, és hát köszönjük szépen, hogy itt az jutott, eszembe jutott közbe. Na mondjad! <gül> hogy arra lesz ki... Tehát hogy a, a karakter fejlődés nem volt teljesen tiszta nekem. Hogy ez csak XP-ből, hogy nem lesznek ezek a karakterek sokkal erősebbek, mint amikor megszületnek én szerintem. <gül> nem, nem valószínű. Ez, ez egy kicsit érdekes. Nem. Hát ekkoré balanszírozni egy... az ellenfeleket. Ja, szóval egy egyből ellen megyünk. Köszönöm, itt fordottok, sziasztok!